Andalusam. Andalusam. Andalusam. Andalusam. Uh, poglav je, kaže Tarko Salati uh, utamidana jel kaže ostavljač namaza namjerno, koji namjerno ostavi namaz kaže dali time izlazi sama da je posek kafir Odeli Pil mu se spominu ovdje i mnogi učenjaci suneta Selefa spominju i tu meselu o akidijskim meselama. Kaži, ih selefa ehlu hadis, piterke il muslimi, salat il fardim utamide, kaži različuju se učenjaci, ehlu hadis, odnosno eh, selef, različao se selef ili učenjaci za eh, o muslimanu koji eh, ostavi namaz, farz, namirno kaže mu da ostavljaš namaza, misli su onaj koji nikada ostavi namaz potpuno. Naravno ima kufrni učenjaka koji kaže ostavi jedan namaz, tako da li govore smo u toj temi. Kaže, uh, fe kufrhu bi zalika uh, Ahmed ibn Hanbel. Zbog toga kaže, uh, smatra ga da je kafir, Ahmed ibn Hanbel smatra ga da je to kufr. Kaže, vo <coughs> džematu min ulemaj selef, iz kupina od učenjaka selefa rahimehumullah. <tos> axrjuuhu bihi min alislams zbog toga zbog ostavljanja namaza namjerno ostavljanja namaza izvade va, ga iz islama naravno ovde mislimo na mu'mina koji koji potvrđuje da je namaz važb znači vjeruje ubeđen da, da i potvrđuje da namaz važi međutim naklanjaga a ona je koji musliman koji uh, smatra ubeđen da namaz uopšte nije važan fanjati po ide učenjaka time izađe znama time kafir znači ovde govorimo o ono koji potvrđuje da namaz važb Ali ga ne klanja. Šta je njima dokaz kaže li haberin sahih, zbog vjerodostognog hadisa koji se vraća Bene u hadis koji ga vidiš Musamosa i kaže: "Bainar radulu ba shirki od Bainar raduli Bainar pardon, Između roba i shirka je namaza femen tereke salate, fakat kafirana ko ostavi namaz učinjuje kufar." Dokazuje sa tim hadisom, uh, kojeg bilježi, kojeg bilježi znači Musamosa i To je, to je naveo prvi stav učenjaka. Naravno mi ovo je tjesmo govorili detaljno, seća se to više na vrata stavu učenjaka po pitanju stavljača namaza. Onda odjedni je spomenu ovaj treći stav učenjaka Ebu Hanifu i učenjacko se njegovom stavu, nego spominu dva stava na čemu ima Ahmed skup taj učenjaka i ovde nemo da vas odvede u zabunu, znači mnogi učenjaci selefa spominju da Izma učenjaka da Izma Izma ashaba na tome da je onaj kosel namazaka na afe i govorimo o tome Meseli Jeltoje džmaj je džma ako je džma kako nije naveo ovaj učenjak ovde Šejhul Islam Abu Osman Ismail kako nije naveo da je to džma na tome, kako nije znao da je džma asaba kako može biti tako šejhul Islam a da ne zna da je džma učenjaka na tome pa tako da je ovaj neprihvatljivo da neki učenjaci u dolaze s tome celom kaže džma ashaba na tome da da je da je ostavlja samo da je, je, je Afrika to ja sam Meseli idemo dalje Uh, to da je iđma uh, to je uh, neprihvatljiva sada, s kojej strani, jer uh, ispada da je Buhanife znao da je, nije iđma sahaba na tome nije znao Šafja da je iđma sahaba nije dao malih da je iđma sahaba uh, i, I, i došli su suprotno sa stavom na čemu iđma sahaba što je jako neprihvatljivo da može biti neko imam umeta uh, jedan najveći učenjaka onda ne, ne zna da, po nekom pitanju da, da je na tom iđma sahaba ako iđma sahaba na nečemu znači nije dozvoljno doći sa suprotnim stavom drugačijim stavom. Uglavnom tema, zato bih govorili smo o njoj, e, onda navodi drugi stav, kaže, Zahab da šafiju u ashabu, u ođematu menoj ma selef, kaže, e, a smatruje, kaže, ima šafija i njegovi učenici, i skupina učenjaka selefa, ila enuh lajekfor, da ostavljač namaza namirni, ostavljač namaza, onak koji namirni ostavi namaz farzove, govorimo o farzovima, kaže, da ne, time ne čini kufr ma dame, sve dok je ubijeđen da ga je važbi planati. Wain ma yasteudibul qatl kema yasteudibu al-murtad an-islam, nego kaže obavezno je da se ubije kao što se ubija murted otpadnik od islama. Kaže wa ta'walu khabar, a tumači ovaj hadis gornji spominuti na sledeći način: men tera ke salate jahidin la hakosa, binamas negirajući njegovu obavezu. Oni učinili kufr. A ona koji negir njegov nije učinio kofra. Znači tako tumači prijednodni hadis. Men tereke salati fekat kefir, kako došlo u hadisu. Eh, po je tumači, men tereke salate, džahiden. Ko ter, ostavi namaz negirajući njegovu obavezu, time je učinio djelo kofra. Kama ahvar suvano, an Jusuf, uh, aleyhisselam, inni terektu millete qavmi la' yu'minune billahi vahum bil ahireti hum kafirun ja sam, kaže, ostavio milet naroda, kaže, ne vjeruju u Allaha, ne vjeruju u Allaha, i kaže, oni također ne vjeruju u Ahiret. I onda on spominje ovaj ajet u kontekstu dokazivanja, ja, vjerujte, koliko god pokušavam pročitati ovde što je naveo, ne mogu skontrati kako, kako je zaključio s ovim ajetom, to što podupirje ovo stavom kaže, volim je ku uh, telbes bi, kuf, uh, bi kufrin ve fareqahu walakin ter, uh, terekahu džahiden lehu uh, ovdje misli na ostaljače namaza uh, kaže, nije on uh, nije, nije on se pomiješao time, znači uh, uh, uh, sa kufrom uh, pa da je time iz, uh, ostavio islam, kaže volakin uh, terekahu džahiden nego je ostavio islam negirajući njegovu obavezu znači negirajući, nego obavezu, vjerojatno iskotek stavića zaključiti tog je došlo ovo, eto, laju minun, ne vjeruje, laži šanu, ne vjeruje u sudnji dan, tako dalje. E, ne mogu skontati šta je šta cilje s ovim, a eto, kako podupiriti tu meselu, ali što nije ni bitno, je poznata mesela po pitanju razilaženja učenjaka oko ostavljača namaza, da ne duljimo oko toga, spominjali smo nekako na vrata and then zum zum zum